Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu ne-a adus în ființă, în viață, în timpul Harului. Cei din Vechiul Testament, Sfinții Vechiul Testament, ar fi vrut și ei să vină în timpul când suntem noi, acum în timpul Harului. Dar totuși Dumnezeu și pentru ei are slavă Domnului, destule binecuvântări cu care îi va binecuvânta. Dar oricum, biserica își are un rol aparte în planul lui Dumnezeu. De aceea să fim bucuroși și să-i mulțumim Domnului că am avut parte de așa un har, de așa o chemare, așa o binecuvântare, să ne știm mădulare al acestui trup slăvit, al cărui cap este Hristos Domnul. Ce poate fi mai minunat? De cât în milă și iubire am fost și să avem parte, Doamne, Doamne, mă gândesc de foarte multe ori când stau și citesc sau când mă rog și privesc la ce har ne-a rânduit Dumnezeu și mă gândesc la Sfinții Vechiului Testament, oameni minunați, oameni ca David, ca Isaia și ca mulți alții. Și totuși ei nu au avut bucuria pe care o avem noi. Ei însă spun acest lucru, că nu pentru ei, ci pentru noi cei care am primit cuvântul e acest har. Cât ne gândim și cât știm noi să prețuim acest har și să-i aducem lui Dumnezeu slava care se cuvine pentru această alegere, pentru această chemare, pentru această rânduire care a făcut-o pentru noi, ca să fim copii al lui Dumnezeu, cum spune Pavel într-o urare Bisericii Roma voi ați fost rânduiți de Dumnezeu să fiți ai lui Isus Hristos Domnul Asta înseamnă soția, mireasa, biserica, voi ați fost rânduiți, e vorba de o rânduire a Tatălui, e vorba de o hotărâre a Tatălui, ca să facem parte din acest trup slăvit, al cărui cap este Hristos Domnul. Hristos și biserica formează un singur om, o singură ființă, pentru că ea este luată din el, el și ea e copilul lui Dumnezeu și cei doi vor fi unul. Doamne, de câtă milă, de câtă îndurare și har ne-am învredicit din partea lui Dumnezeu. Când stăm în liniștea nopții, în rugăciune și medităm potrivit Evangheliei care ne este descoperită și vedem la ce har ne-a rânduit Dumnezeu, simțim cum în sufletele noastre Așa se topește totul de bucurie în această lumină, în această revelație, în această descoperire pe care o avem de la Domnul. Cum să nu fiți fericit, cum să nu te bucuri, dar poți să nu te bucuri? Așa a spus Mântuitorul despre sângele Lui în care este viața și căci sângele meu este cu adevărat o băutură, o băutură, ceva Deosebit ceva ce îți place, de-aia este asemănat sângele lui cu vinul. Vinul nu este numai apă care să se în sete, din potrivă, vinul îți mărește setea. Aroma care există în el te face să-l dorești și Iisus își aseamănă sângele cu vinul care produce bucurie. Simțim noi în sufletele noastre această bucurie pentru că cuvântul acesta e Hristos, dragă. Și orice cuvânt pe care îl citesc, îmi aduce această bucurie în suflet. Orice cuvânt pe care îl citesc, e pâinea caldă, scoasă de la cuptor. Din ce cuptor oare? Cuptorul e Golgota. Începând de la Iesne și până pe cruce sus, pentru Domnul Iisus a fost cuptorul. Așa a câștigat El pentru noi răscumpărarea. Din clipa în care a venit pe pământ și s-a dus veste că s-a născut Mesia, împăratul, iadul s-a pus în mișcare și îl vedem pe împăratul, pe Ierod. Toți copiii să fie omul, 14.000 de copii. Pe cine urmărea satana? Pe Iisus îl urmărea. Deci pentru el, întunericul, cuptorul a și început și a durat până în clipa în care a zis, în mâinile tale îmi încredințesc Duhul. Mântuitorul Iisus, dintotdeauna a fost și este și va fi bucuria și desfățarea Tatălui. Dar acest, prin care Dumnezeu toate le-a făcut, ne punem întrebarea, ce va fi acest El după ce întâi a venit pe pământ la porunca Tatălui și a dorit ca să aibă prin el atât să fii încât umple cerurile, cum i s-a spus lui Avram, număr stelele dacă poți. Pe cine simboliza acele stele care Avram i s-a spus ele numere? Fiii pe care Dumnezeu dorea să i aducă la mântuire, la viață, ale căror nume erau scrise în cartea vieții. Ne întrebăm și cum va fi Isus de aici încolo pentru Dumnezeu Tatăl cum va fi acest copil minunat al tatălui pe care l-a avut dintotdeauna, când va vedea că din el Dumnezeu Tatăl va umple cerurile de fii? E minunat Dumnezeu! Cu oricare din noi se va întâlni tatăl, va vedea în fiecare din noi chipul fiului său, îl va vedea pe fiul său. E o minune, asta e familia lui Dumnezeu. E o bucurie ce nu se poate vorbi. E bucuria pe care Dumnezeu Tatăl o va avea pentru totdeauna. Împărția care nu se va mai clătăna niciodată. Doamne, Doamne, cum să-ți mulțumim oare că ne-ai învățat să avem parte de acest har să fim chemați să fim fii. Și Pavel spune, și dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Și moștenitor, cum spune cuvântul, împreună cu Hristos Domnul. Asta a fost hotărârea Tatălui. Asta este bucuria lui Dumnezeu pentru cei ce am avut parte de această chemare sfântă. Doamne, mărește-ne, te rog, credința și umple-ne cu Duhul Sfânt să putem pricepe toate aceste lucruri ca să putem să ne ridicăm la înălțimea la care ne vrei, ca să putem privi chipul așa cum ești. Pe ochii noștri era o măhramă și nu putem vedea, chipul de al Lui Dumnezeu. Dar zice cuvântul ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul. Măhrama este dată la o parte și privim ca într-o oglindă, chipul Lui. Oglinda este cuvântul, Biblia. Asta este oglinda. Unde putem privi chipul? În această oglindă. Și suntem schimbați în același chip al Lui prin Duhul Domnului. Asta este mântuirea pe care o face Dumnezeu în viața unui om. Numai în urma Credinții în ce a făcut Dumnezeu pentru noi, numai în urma credinței în Jefa Mântuitorului, prin care păcaturile noastre a fost isfășite, numai atunci când păcatul este dat la o parte din viața unui suflet prin credința în sângele lui Isus, Dumnezeu Tatăl îi trimite ungerea, adică Duhul Sfânt. Și în momentul când un om primește ungerea, atunci în el cuvântul pe care l-a ascultat, cuvântul care a făcut lumină în el, Cuvântul care, după ce mahram a fost dat la o pat, în urma pocăinței, vezi deslușit acum în Sfintele Scripturi, ce vezi? Chipul lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu. Pavel, când vorbește despre Evanghelie, el spune că ea este chipul lui Dumnezeu. În inima ta de om care cauți pe Dumnezeu cu adevărat, pe dată simți în suflet dorința și bucuria să te alipești de el. Și în momentul când a apărut această dorință ferbinte, Simți în sufletul tău acea chemare care este simbolizată în căsătoria lui Isaac cu Rebeca și în alte locuri în Scriptură. Și în Psalmul 45 ascultă fiică și vezi, când vrem să asculte, este vorba ce spun Scripturile. Și vezi, adică vezi slava la care ești chemat. Uite pe poporul tău și casa tatălui tău. Eu, Domnul, te-am scos din ur, din Haldea, adică din casă, părinților unde el a crescut, Avraham, și vină în țara pe care da ție și seminții tale. Asta este chemarea lui Dumnezeu pentru că fiecare suflet când vine la Domnul. Ne vedem și noi ca părinții Avraham scoși. Ce înseamnă scos? Adică să părăsesc țara, să părăsesc familia, nu așa, spiritual se vorbește. Dacă altă dată când nu-L aveam pe Hristos, viața mea era viața pe care o are lumea asta cu toate ale ei, așa mi era și viața mea, din acea viață în care lumea asta e așa cum este ea, Dumnezeu m-a chemat. Vină, zice, vină și îți voi arăta țara pe care să o voi da ție și seminții tale, spune lui Avram. Când aceste lucruri le pricepem, atunci ne dăm seama bine cât de minunat este Dumnezeu pentru noi. Și deodată ne dă seama, iarăși, că nu aparținem lumii. Cum spune Mântuitorul, voi nu sunteți din lumea asta, asta, în urma acestei nașteri. Pentru că este vorba de o altă viață decât viața pe care am avut-o până la Hristos. E vorba de o lumină pe care eu n-am știut-o, n-am cunoscut-o până la Hristos. Căci El, Domnul Iisus, a spus că eu sunt adevărata lumină. A fost lumină și înainte de Hristos, dar nu era cea adevărată. Și înainte de a fi născut din nou, eram un om religios și aveam o oarecare cheamă și frică, sau căutam să fac ce puteam, dar nu era adevărata lumină. Adevărata lumină am văzut-o numai atunci când El mi s-a descoperit. Dacă când El mi s-a descoperit, s-a întâmplat un lucru. Noaptea, becurile sunt bune și stelele chiar... Au și ele o lumină, dacă în lăsare soarele, becul le poate să ardă mai departe, nu mai au nicio valoare. Mai sunt nevoia să ții becul la prins? Nu mai sunt nevoia, pentru că lumina soarelui este de ajuns. Când Pavel a spus că din pristina lui le socotesc pe toate ca un adic, înseamnă că nu-și mai are valoarea. Care a avut-o altădată, când eram sub lege, când eram în acele învățături care cât de cât, Mă ținea așa oarecum în frâu, cât de cât. Erau bune, dar când aveai Harul, când aveai Cuvântul lui Dumnezeu, când aveai această lumină, această reversare de binecuvântări, toate și-au pierdut valoarea. Și a rămas, cum spune Pavel, din pricina cunoașterii lui Isus Hristos. El spune, pe toate li s ca un gunoi ceva care nu-și mai au valoarea. Simțim noi în sufletele noastre această bucurie? Avem noi, în inima noastră, această mângâiere într-o lume care se pierde dacă Dumnezeu nu s-ar fi îndurat, frate, și noi am fi mers în acea turmă pe care o paște moartea și ne-am fi dus la pierzare pentru totdeauna. Când stăm și ne gândim la felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și la ce har ne-a rânduit Dumnezeu, Doamne, Doamne, bine a mai spus Pavel când a zis, dar ce sunt toate astea pe lângă slava viitoare? Când privim aceste făgăduințe ale Domnului, când avem în vedere ce ne este pus în față, haide să urmăm pilda Mântuitorului Iisus, cum stă scris în cuvânt, pentru bucuria care i-a fost pusă înainte. A suferit o cara, a suferit batjocura, a suferit tot ce știm că i s-a întâmplat, dar motivul care era pentru bucuria care a fost pusă înainte. Să avem ochi simți tot timpul amântuitorului Iisus, dacă și pe inima noastră e același gând pe care l-a avut Iisus să facă voia Tatălui, atunci și noi vom fi acolo unde este El, la dreapta lui Dumnezeu, El Domnul care este aici, în mijlocul nostru,